Második rész. A hajó szakács. Hetedik fejezet. Bristolba megyünk. A dolog nem olyan gyorsan történt, amint a lovak képzelte. A hajónk fölszerelése késett, és első terveink egyikét sem tudtuk úgy kivinni, ahogy szerettük volna. Még abból sem lett semmi, hogy mindig a doktor mellett maradhattam volna. A doktornak Londonba kellett utaznia, hogy helyettest keressen, aki átvegye az orvosi praxisát. A lovagnak sok volt a dolga Bristolban, és én a kastélyban éltem Redruth, az öreg erdész felügyelete alatt, akár egy fogoly. De az álmaimban már előre élveztem a tengert, az idegen szigeteket, és a furcsábnál furcsább kalandokat. Órákat töltöttem el a térkép fölött, melynek összes része élesen az emlékezetembe vésődött. Az erdés szobájában a tűz mellé telepettem, és szabadjára bocsátva a képzeletemet, minden lehető irányból megközelítettem a szigetet. Fölkutattam minden kirzugot a felületén, ezerszer is fölkapaszkodtam arra a magas dombra, melyet messze látónak kereszteltek el, és a tetejéről a legcsudálatosabb kilátást árult bámuló szemem elé. Néha a sziget hemzsegett a vademberektől, akikkel harcba ereszkedtünk, Néha ragadozó állatok lepték el, melyek üldözőbe vettek bennünket, de a képzeletem távolról sem tudott olyan különös és gyászos kimenetelű kalandokat kitalálni, mint amelyek a valóságban ott reánk várakoztak. Így telt el egyik hét a másik után, mikor egy szép napon levél érkezett Livsy doktor címére ezzel a jegyzettel Fölbontandó a doktor távollétében Tom Redruth vagy a fiatal Hawkins által. Engedve a felszólításnak a következő fontos híreket olvastuk, vagy helyesebben olvastam benne, mert az öreg szemben már nemigen bírt el mást, mint a nyomtatott betűt. Vendéglő a régi horgonyhoz Bristol. Március 1. Kedves Livzi! Minthogy nem tudom, hogy odahaza van-e, vagy még mindig Londonban tartózkodik, mind a két helyre irányítottam a -e levelet. A hajót megvásároltam és felszereltem. Lehorgonyozva, útra készen áll. Soha ennél bájosabb vitorlást, egy gyermek is eljárhat vele. 200 tonnás, a neve hispányola. Öreg barátom, Len szerezte meg nekem, aki ezzel a legnagyszerűbb tromfot vágta ki. A nagyszerű fiú szinte holtra fárasztotta magát érdekemben, és mondhatom, így tett mindenki Bristolban amint ne vették, hogy mi szél hajt bennünket a kincs felé. Redruth! Szóltam félbeszakítva az olvasást. Nem hiszem, hogy Elivzi doktor örülne ennek, a lovag mégiscsak kibeszélte a titkot. Hát aztán, talán nincs joga hozzá. Dörmögött az erdész. Még csak azt kéne, hogy a lovag ne beszélhessen a doktor kedvéért, vagy mi fene. Erre fölhagytam minden további okoskodással, és újra belefogtam a levél olvasásába. Blendley maga akadta a hispányóla nyomára, és a legügyesebb alkudozással szinte potomáron megszerezte. Vannak emberek Bristolban, akik szörnyű, hamis véleményen vannak Blendley felől. Egyre azt hajtogatják, hogy ez a becsületben megőszült ember pénzért mindenre képes. Hogy a hiszpaniola tulajdonképpen az ő birtokában volt, és hogy hihetetlen jó áron adott túl rajta. De ezeken a rágalmakon könnyű átlátni. Különben egyikük sem meri tagadni, hogy a hajó maga milyen nagyszerű portéka. Eddig nem volt semmi baj. A munkások, a vitorlaszerelők és egyebek az igaz bosszantól lassan dolgoztak, de végül ezen is túlestünk, hanem a legénység toborzása okozta az igazi galibát. Kerek húsz emberre lett volna szükségem, ha esetleg a benszülöttekkel vagy kalózokkal vagy azokkal az undok franciákkal akadna dolgunk. És a legpokolív veszőtségek árán sem tudtam egy fél tucatnál többet összehozni, mikor a legszerencsésebb véletlen elém teremtette azt az embert, akire éppen szükségem volt. Éppen a rakodóparton álltam, mikor történetesen szóba ereszkedtem vele. Megtudtam, hogy egy öreg hajós emberrel van dolgom, aki kocsmát nyitott Bristolban. Ismerte az összes ottani tengerész, de itt a szárazon sehogy sem találja a helyét, és szeretne megint egy jó kis hajóra szegődni, mint szakács. Aznap reggel is csak azért botorkált ide, hogy egy kis sós levegőt szívjon magába. Szörnyen megsajnáltam, őn is azt tette volna. Csupa szánalomból azon melegében hajószakásnak szerződtettem a hosszú John silver -t. Ez volt a neve, és hiányzott a fél lába, de ezt érdemült tudtam be neki, mert hazája szolgálatában vesztette el a halhatatlan hók admirális alatt. Semmi nyugdíja nincsen, lévzi, Hidd el, hogy borzasztó korban élünk. Nos, hát barátom, azt hittem, hogy találtam egy szakácsot, pedig tulajdonképpen egy egész legénységet fedeztem föl. Szilver segítségével néhány nap alatt egy egész csapat viharvert, marcona öreg fickót hajtottunk föl. Nem valami kellemes látvány egyik sem, de arcuk után ítélve olyan legények, hogy az ördög sem bír majd velük. Kijelentem, hogy harcba bocsátkozhatunk, akár egy fregattal. A hosszú dzsom még kettőn túl is adott azok közül, akiket már azelőtt megfogadtam. Bebizonyította nekem, hogy ezek épp az a fajta édesvízi patkányok, akikre egy kalandos vállalkozásban nem lehet számítani. Nagyon jól érzem magam, és minden kedvemre megy, annyit eszem, mint egy farkas, és úgy alszom, mint egy kölönc, de addig nem lesz teljes az örömöm, míg nem hallom az öreg víztaposóimat a horgonycölöp körül sürgölődni. Tengerre haj, pokolba a kincsel, a fejembe szállt a tengeri dicsőség. Szed hát, kedves lipzi azonnal egy órát késsen, ha szeret engem. A kis Hawkins búcsúzzon el az édesanyjától, Red Ruth majd elkíséri, aztán mindketten szaporán el Bristolba. John Trelawney Utóirat Elfelejtettem megírni, hogy Blendley, aki melékesen legyen mondva, arra is vállalkozott, hogy egy kísérő hajót indít útnak utánunk, ha augusztus végéig vissza nem kerülnénk. Blendley, mondom, egy nagyszerű hajós kapitányt szerzett. Egy kisé, kemény nyakú legény, de minden más tekintetben aranyat ér. A hosszú John Silver egy nagyon ügyes kormányost kerítette elő a földalól, alól, hívják az embert, van egy csónakmesterem, aki ágyúhoz is ért, úgyhogy egész hadihajó módjára leszünk a jó hiszpányóla fedélzetén. Ö, azt is elfelejtettem elmondani, hogy ez a Silver némi vagyonnal rendelkezik, magam meggyőződtem róla, hogy van egy kis letéte egy bankban, mert még nem nyúlt, a kocsmát a feleségére bízza, aki színes bűrű asszony és két ilyen javíthatatlan aglegénynek, mint mi ketten. Meg lehet bocsátani, ha azt merjük föltételezni, hogy az asszonynak is van némi része benne, amiért a jó John Silver ismét a tengeri élet után vágyakozik. J.T. Utó-utóirat. Hawkins egy estét az édesanyjánál tölthet. J.T. Képzelhetitek, mi csoda izgalomba hozott engem ez a levél? Örömömben majd kibújtam a bőrömből, és ha volt valaha ember, akit megvetettem, az a vén Tom Redruth volt, aki egyre csak dörr és siránkozott. Bármelyik az erdészlegények közül szívesen cserélt volna az öreggel, de ha egyszer így akarta a lovag, és a lovag akarata, parancsszámba ment. Egyikük sem mert volna durcás képet vágni, csak az öreg Redruth, aki a dörmögéstől sem riadt vissza. Másnap reggel megindultunk gyalog a Bembo admirális felé, ahol épségben, vidáman és egészségben találtam édesanyámat. A kapitány, aki annyi kellemetlenséget okozott, olyan helyre költözött, hol a leghitványabb emberek sem állnak senkinek az útjában. A lovak helyrehozatott mindenkárt, a vendégszobát és a cégért újrafestették, néhány új bútor darab is került a házhoz, mindenek fölött egy pompás szég anyám számára a söntésbe. Egy kis is szerződtettek melléje, úgyhogy távol létem alatt semmiben sem kellett szükséget látnia. Csak amikor ezt a legénkét megpillantottam, értettem meg először a helyzetemet. Addig csupán a kalandok jártak az eszemben, amelyek rám várnak, és egy pillanatra sem gondoltam az otthonra, melyet készültem elhagyni. Most, hogy a szemem elé került ez az esetlen fajankó, aki a helyemet elfoglalta az édesanyám mellett, könnyekre fakadtam. Félek, hogy kutyául bántam aznap azzal a fiúval, mert új volt neki ez a mesterség, és így ezer alkalmam kínálkozott, hogy mindenben kivetni valót találjak, és a földig lecsepüljem, amit nem is mulasztottam el soha. Elmúlt az éj, és másnap ebéd után ismét útnak eredtem Red Rose kíséretében, megint gyalog. Elbúcsúztam édesanyámtól és a kis öböltől, melyet születésem óta nem hagytam el és a drága öreg bó admirálistól, ami, amióta kifestették, már korán sem volt olyan drága nekem. Utoljára is a kapitány járt az eszemben, aki annyiszor barangolt itt a partmentében, kalapjával, sebbhelyes arcával és öreg sárgaréz messzelátójával. A következő percben befordultunk a kanyarodónál, és a házunk eltűnt a szemünk elől. A postakocsi a puszta szélén vett föl bennünket. Engem beszorítottak Red Ruth és egy kövér öreg úr közé, és a gyors ügetés meg a hideges tilevegő ellenére annyira elálmosodtam, hogy átaludtam, mint egy fadarab minden állomást. Utoljára is úgy ébredtem föl, hogy valaki oldalba ütött, és amikor fölnyitottam a szemem, azon vettem magam észre, hogy egy hatalmas épület előtt állunk egy városi utcában, és már régen kisütött a nap. Merre járunk... – Kérdeztem. Bristolban, szóltam. szóltom. – Szálljunk le! Trelóni úr egy vendéglőben a rakodópart közelében ütött anyát, hogy folyton szemmel kísérhesse a vitorlás fölszerelését. Ide igyekeztünk hát mink is, és az utunk legnagyobb örömömre a part haladt el, ahol mindenféle fajtájú nagyságú és nemzetiségű hajó horgonyzott nagy összevisszaságban. Az egyiken énekeltek a matrózok, miközben munkájukat végezték, a másikon az árbócok körül magasan a fejem fölött lógtak olyan kötelek között, melyek nem látszottak vastagabbnak, mint a pókháló. Bár egész életemben partmentél laktam, úgy tetszett, mintha sem lettem volna közelebb a tengerhez, mint itten. A kátrány és a só szaga egészen új volt előttem, és a legcsodálatosabb faragott képeket láttam a hajó korrán. Azon kívül láttam egy csomó öreg tengerészt, gyűrükkel a fülükben, csigába kunkorított oldalszakállal, kátrányos varkocsokkal és dülöngélő esetlen járással. És ha csupa királyt vagy érseket láttam volna, az sem okozott volna nagyobb örömet, hiszen magam is a tengerre készülöttem. Tengerre. Egy ágyús csónakmesterrel és varkocsos, kedű tengerészekkel tengerre egy ismeretlen sziget felé, egy elásott kincs után kutatva. Míg ilyen kedves ábrándokon járt az eszem, egyszerre egy hatalmas vendéglő elé értünk, és megláttuk trelóni lovagot, kiöltözve akár csak egy tengerésztiszt, pompás, kékposztó ruhában, amint éppen kilépett a kapu mosolygó arccal, és nagyszerűen utánozva a matrózjárást. Itt vagytok, hát, kiáltotta. A doktor is megérkezett az éjjel Londonból, bravo, a legénység ezzel teljes. Ó, uram, kiáltottam, mikor indulunk? Mikor indulunk? felelte ő. Holnap.